Iribarren, antxarineko merkatarien elkarteko lehendakaria zira, bentetan ere egoera zertan den, jakinaigen nuke, koronavirusak zer agindu momentuz orko merkatarien gan? Bueno, pues, Esatzen duzun dezala, nahiko txarra zen da, azkenean gure eguneko aktivitateko laro bitan magosta, pues, muga berzaldetik erduta, eta nola muga getxia bien, gauzak pues, eh, arrun trangilvidemmenta bueno azkenen badi bortzegun lagun hemen lanian eta zi, e, gauza guzto zen bali nagie pues e, gauza keztu gobernaren ore alderdiuntan Dendakala ere irekiak dira Bai dendaki irekia dieena bueno eh partea supermerkatua denak irekia die eta beste gainateko guztiak etxeak e, ostatuak eh e, eta bueno eta perfumeria goirenak ez die bakarrik chikiturku zeiek bueno pues, legea, eskatzen den berhala Alimentazioneko alderriak. Beraz, dendak irikiak, baina bakarrik janaria erosteko. Horira. Eta esantza egiteko ere? Bai, esantzare erikia dugu, bai. Erranduzu jende gehiena hemengo aldetik, joaten dela. Horko aldetik ere jendea hurbiltzen da, edo sentitzen duzu e, bestetan baino jende gutxiago, beldur bat bada ala ere? Ha, ah, baina, bueno, gure aldetik, azkenean, eguneroko gorostek erosketak egiteko, bai. Baina, bueno, azkenean, keska... No nokeztu, ezka gaur egon e, ditugun aldiztegin ez, e, bueno, e, ez, bueno, ezka eta zalantza gehi ema, zentazkenean, bueno, e, e, e, neburri batzuk hartu dien, baina, bueno, denak badakigu, neburri joiek prinsipioz, azteko guralderdiak, ahoma guzen honeneko diela, baina, bueno, bueno, ez, jo, ez du duzte, nior badala zalantzarik neburri joiek guztatuko espero du, gorki gehiago ez, baina, baina, segurik, ahoma guzen honen, ez ginen ez gula ezki izango, ez gara egitzen, Kalteak handiak izango dira, zuentzat ere? Pues bai, baino, bueno, azkenean gauzuntan nola denak gauzuntan hartu, pues bueno, azkenean bezatzen dut, que hartzen dien gobernoteik edabakiek ere, bueno, bezatzen pues dut, kaptuko dira ere jende bizat laguntzezgo berriz de burua arnasteko moduan, ezakiet. E, bueno, Aheriko da, bizat guzietara azkenean ere, e, bizat ere azigarko gara bezu positiboatzuk ere sartzen gure buduen zen, eta azkenean dena ikusten malimadugu zen, zer gero eta bentzo behila. Baie, hori da, momentuz errespetatu behar diren neurriak errespetatu eta ondotik beraz ikusiko da kaltei nola hurre egin? Hori da, beno, nik errespetatzea hori aski argi ikusten dut. Denen artean e, e, ikusten malimadugu e, gauz hau e, dela gauz serio bat eta alik eta e, alden bakotxak bere partitik ematen duen guzia, ematen malimadugu E, orduan da aguda bateko ga, e, historiuntatik, behin noin dena garri zanbiak. Ba, mil esker, txomi niri barren, gure galdere irantzuteagatik eta gura iaon. Ez horregatik, berste aldi hau darte.